بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا illa ma'allamtana Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma na kutukutanisha katika vikao hivi vya vyaheri tukikumbushana mambo muhimu ya dini yetu Kwa hakika sisi ndugu zenu tuna furaha kubwa kukutana na nyinyi ndugu zetu wa mji huu katika siku hizi na pia tuna wajibu wa kutoa shukrani zetu kwa wasimamizi na viongozi wa msikiti huu ku kutupa nafasi na kuratibu mihadhara hii tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kheri. na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ikhlas katika matendo yetu atuelemishe atakayotonufaisha na atuzidishie elimu na sisi tuliohudhuria kwa hakika tumefanya jambo zuri. Najua watu wana programs mbalimbali. Mbali, wana shughuli mbalimbali. Wana familia ambazo wangependa wakae nazo, nazo wakati huu. Lakini shughuli zote hizo mmeziacha na tukahudhuria msikitini kwa wingi huu baada ya swala tukikumbushana mambo muhimu kuhusu dini yetu tukikumbushana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kweli jambo hili lina faida na ujira na thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba Allah tulipe kheri hizo ndugu zangu waislamu dini yetu ya uislamu ni katika neema kubwa ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametunimeesha nazo. Nema ya Uislamu hailingani na nema nyingine yoyote. Katika nema nyingi zisizohesabika ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametunimeesha. Dini ya Uislamu ni dini inayoendana na maumbile ya mwanaadamu dini nzuri nyepesi ambayo ni rahisi kutekelezeka dini yenye maslahi kwa viumbe dini yenye mambo mazuri mazuri mengi ambayo hayahesabiki miongoni mwa mambo mazuri ya Uislamu Mahasinu Alislam ni kwamba Uislamu umetufanya sisi Waislamu kuwa ni ndugu wenyewe kwa wenyewe. Udugu wa kipekee ambao hauna mfano katika ulimwengu. Udugu ambao unawaunganisha watu walio mbali na kuwafanya kuwa karibu. Udugu unaouaunganisha maskini na matajiri. Udugu unaouaunganisha wenye nguvu na wanyonge. Udugu unaouaunganisha wenye mamlaka na raia wa kawaida. Udugu unaouaunganisha weupe kwa weusi. Udugu unaoyaunganisha makabila na mataifa mbalimbali. Wote hawa wakawa ni watu wa moja. Tena walioshikana barabara, wanaopendana na kusaidiana kwa sababu tu Mola wao amewafanya kuwa wao ni ndugu na akahimiza kwamba watengeneze udugu wao. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani akasema innamal mu'minuna ikhwata faaslihu baina akhawaykum allaha la'allakum turhamun hakika hapana vingine waumini ni ndugu basi patanisheni baina ya ndugu zenu tengenezeni udugu wenu na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ili mrehemewe. na kwa hakika udugu ni, ni miongoni mwa neema kubwa kwa Waislamu na ni matunda ya dini yetu ya Kiislamu na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameisimulia neema hii kwa waumini na kuwakumbusha hali waliokuwa nayo kabla ya wao kuwa waumini Uwadui waliokuwa nao na jinsi gani uwadui huo ولذ يورضشا نيما وذ يحرب استوي وجاميعو اكسم الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون نشك منني وكا بما يا الله سبحانه وتعالى نيote ولا مسفريقان تكموكني الله اليو juu yenu vile Naye akaziunganisha nyoyo zenu kwa neema yake mka wa ndugu fa ikhwana kwa neema yake Allah subhanahu wa ta'ala ya uislamu nyinyi mkawandugu Namlikuwa ndugu na mlikuwa mpo ukingoni mwashimo la moto naye akakukuokoeni nalo ilikuwa nyinyi mko hatarini kuingia katika moto wa jahannam lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakuokoeni waislamu wa Madina ansar Aus na Khazraji walikuwa ni maadui wao kwa wao tena kwa muda mrefu wakipigana kwa vita miaka mingi tena kwa sababu za kipuuzi ambazo hazimithiliki kwamba watu wanaweza kupigana Wakamwagadamu kiasi hicho kwa sababu hizo ambazo wanazo wao au wanazoweza kuzitaja na walikuwa wakichochewa na Wayahudi ili wapigane na mapigano yao yalikuwa yana maslahi kwa Wayahudi wakifurahi wao Waislamu wapigane kwa sababu katika kupigana kwao wao watarudi nyuma hawa Waislamu hawatakuwa na maendeleo kisha create unrest katika society society hiyo haiwazi chochote zaidi ya kuwaza kupigana na kofu. development no hamwezi kusoma hamwezi kukunja kwenye kazi viwandani hamna kwa wayahudi walikuwa wakiwashawishi aus na Khazraji na walifanikiwa katika jambo hilo mtapata vipi maendeleo wakati nyinyi mnapigana tu walipokuwa waislamu sasa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akahamia kwao. Allah subhanahu wa ta'ala akaziunganisha nyoyo zao, wakawa ni ndugu, ndugu wanaopendana, wanaoshirikiana, wanaosaidiana. Ayuhannas, ndugu zangu wa islamu hebu fikirieni kama ingelikuwa hakuna udugu wa Kiislamu Udugu huu uliojengwa na dini ya, ya Uislamu na ukawekewa utaratibu na Uislamu. Ikawa tunakutana sisi katika swala za faradhi kwa jamaa tukiamini kwamba sisi ni ndugu, tunashirikiana katika mambo mbalimbali mbali ya furaha na huzuni kama harusi na misiba, ingelikuwa udugu huu haupo. Hivi mniambie maisha ingelikuaje? Ikawa hakuna udugu huu. Kawa ndugu zako wewe ni wale uliozaliwa nao au ndugu zako wewe ni wale ndugu zako wadamu damu tu, maisha ingelikuaje? Kwa nini? Nasema hivi. Kwa sababu mwanadamu kiasili ni mwanajamii. Lazima atangamane na watu ahusiane na watu, ashirikiane na watu, ashirikiane na wenzake ili aweze kufikia malengo yake na kupata maslahi yake. Hili ni jambo la kijamii, nature. Mwanaadamu ni mwanajamii, si kama mnyama mwingine, si kama ngombe au mbuzi au simba. Sheikhul Islam Ibn الحراني رحمه الله عليه في كتابه دار تعارض العقل والنقل ينسما اذ الانسان مدني بالطبع لا يستقل بتحصيل مصالحي فلا لهم من الاجتماع للتعاون على المصالح وسبب المنامادم ني منامهامي كاسي Hajitoshelezi mwanaadamu katika kupata maslahi yake. Haiwezekani. Hata uwe na fedha kiasi gani, huwezi wewe ukajenga ghorofa, jumba la ghorofa kumi peke yako, huwezi. Lazima utafute watu wakusaidie. Kwa sababu sisi tuna udhaifu. Ambaye hana sifa za udhaifu, hana sifa za upungufu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala hana msaidizi eti kwa sababu ya udhaifu aliokuwa nao hapana allah ana sifa za ukamilifu qul alhamdulillahi ladhi lam yattakhidh waladan wa lam lahu sharikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull takbira sema muhammad waambie sifa njema zote anastahiki allah nistahiki ya allah subhanahu wa ta'ala ambaye hakujifanyia mtoto Walam yakul lahu sharikum fil mulk wala hana mshirika katika ufalme walam yakul lahu waliy min adh-dhull rafiki eti kwa sababu ya udhalili muumba yeye amekamilika sisi viumbe vyovyote utakavyokuwa hata uone mamlaka makubwa kiasi gani lakini kuna watu watakufulia nguo kuna watu watakupikia huwezi kujitosheleza ukapata maslahi yako Alimamu imam Ibnul katika kitabu chake Ghathatul Lahfan anasema al-aslu al-ashir wa huwa anna al-insana madaniyyun bit la budda lahu an ya'isha ma'an-nas singi wa 10 ni kwamba mwanadamu ni mwanajamii kiaasili lazima aishi na watu kwa hiyo kushirikiana kuna kuleta maslahi ni pale ambapo mmeamini kwamba nyinyi ni ndugu. Nyinyi ni watu wa moja. Hapo mtasaidiana. Mtakuwa mwana katika shida zenu na matatizo yenu mbalimbali. Mtaoneshana fursa opportunities ambayo we huwezi kuifanya lakini kuna ndugu yako hii ya hiyo fursa ile ina unampa kwa sababu unampenda uwezi kumpa mtu fursa za maendeleo ikiwa si jamaa yako si ndugu yako kwa kushirikiana kuna kuleta maslahi ni pale mnapoamini kwamba nyinyi ni ndugu mtapeana fursa kwa nini kwa sababu mnapendana kadhalika hamtadhulumiana kwa nini kwa sababu nyinyi ni ndugu ayuha nnas allah subhanahu wa ta'ala Mbye ametuletea huu Uislamu. Yeye ni Alimun Hakim. Ni mjuzi mno tena mwenye hikma. Akatuletea dini nzuri yenye utaratibu mzuri na mafunzo yaliyowekwa vizuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala alipotufanya sisi waislamu kuwa ndugu akatuhimiza tutengeneze udugu wetu Hakutuacha bila ya utaratibu. Hakutuacha bila ya mafunzo yanayohusu huo udugu aliotuamrisha tuwe nao. Bali alituletea mafunzo mazuri yanayohusiana na udugu. Na hii ndiyo raha ya dini yetu ya Kiislamu na ndiyo raha ya kur'ani. Dhalika natluuhu alaika min al-ayati hakim Kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyosema Hayo tunayokusomea ni katika aya na ukumbusho wenye hikma Raha yetu sisi iko hapo kama mafundisho yetu yamekamilika na yamewekwa kwenye mpango na utaratibu mzuri katika kuyafikia yale ambayo yinafundishwa sio sio vyovyovyo Kwa hiyo yale mambo ambayo yanautengeneza udugu na kuuimarisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akahimiza tuyafanye. Na yale mambo ambayo yanavunja udugu na kuudhoofisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akatukataza na kutukemea tusiyafanye. Hatukuachwa tu hivi hivi. Kwa maada wa Adamshaambiwa muendugu basi haya fanyeni tu mtakavyo wa hapana tumewekewa utaratibu tumewekewa njia ya kupita katika kuimarisha udugu na tumekatazwa tusipite njia ya kudhoofisha udugu kwa hiyo kilichobaki kazi ni kwetu tukitaka kuimarisha udugu basi kuna haya na haya na haya ya kufanya tukitaka kuvunja udugu kuna haya na haya na haya wewe vunja udugu alafu uone madhara ya kuvunja udugu wa Kiislamu tawatajia mimi mfano ili mnielewe vizuri katika mazungumzo yangu haya na mfano mzuri kabisa upo katika Qur'an katika suratul hujurat pamoja na kwamba zipo aya nyingine katika sura nyingine lakini mimi nitaichukua suratul hujurat kwa ufupi tu niweoneshe uzuri wa mafunzo ya dini ya Kiislamu na jinsi Allah subhanahu wa ta'ala jambo la udugu Tangu wa Kiislamu Tangu mwanzo wa sura hii ukianza kufungua kuna mafunzo mengi mazuri Naweza kufungua ukasoma aya zile ukajifunza Lakini mimi nataka kuanzia aya ya 6 Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya anasema ya ayyuhalladhina amanu In ja akumfasiqum binaba'in fatabaynu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Enyi mliyoamini akikujieni fasik akikujieni mpotofu na habari yoyote basi ichunguzeni msije mkawasibu watu kwa kutojua msije mkawadhibu watu kwa kutojua mkawa ni wenye kujuta kwa mlio ya tenda. Nukta hapo. Hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuwekea msingi muhimu kuhusu kupokea habari. Msingi utakao katika kuimarisha udugu wetu bali na mambo mengine ya dini na ya dunia pia. Msingi wa kuzichuja na kuzipokea habari. Kwa hakika kabisa na si uongo. Watu wengi wamefitinishwa kwa maneno ya uongo na maneno ya kutunga kutoka kwa watu ambao hawana nia nzuri na udugu wa wenzao. Kuna watu kwa kawaida wao hupenda kuchukua habari kutoka kwa mtu mmoja na kuzipeleka kwa mtu mwingine kutoka kwa ndugu mmoja na kupeleka kwa ndugu mwingine kwa ufupi ni watu wa Mbeya lugha yimi hapa Nairobi eh? wafitinishaji ni professionals katika hiyo sekta na bahati mbaya katika zama zetu hizi wapo wengi ndugu walio wengi kabisa wamefitinishwa kwa maneno Familia nyingi zimeharibiwa kwa maneno. Watu wakachukiana, wakafariqiana kwa sababu kuna mtu mmoja alichukua maneno akayapeleka kwa mtu mwingine au alichukua maneno kwa kundi hili la ndugu akayapeleka maneno yale kwa kundi jingine la ndugu. Maneno ya uongo na maneno ya kutunga. Na huyu aliyefikishiwa habari hakufuata mwongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii hakuchunguza habari akazipokea akagombana na ndugu zake akatengana nao akafarikiana nao ni kweli si kweli ni kweli maneno maneno yameharibu familia zetu na kuzivunja na wafitinishaji wa kuzichukua habari na kuziongezea chumvi wapo wengi katika jamii yetu wakaziharibu familia zetu wakaharibu udugu wetu wa Kiislamu Kwa nini we uchukue maneno hata kama yamesemwa kweli Tujali umekaa kwenye kikao kwenye mazungumzo mmoja katika ndugu wakamsema mwenzake vibaya ima awe ni ndugu wa damu au ndugu wa imani kwa maneno ambayo hayana maslahi ya kumtuhumu tu kwa nini uyapeleke kama unataka kulitengeneza basi kuna njia za kutengeneza wiliache tu kwa maslahi ya kuchunga udugu waki wa Kiislamu ndugu zangu waislamu aya inayofuata ambayo nazitaja aya hizi kuwaonesha utaratibu mzuri tuliofundishwa na, na, na, na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuuimarisha udugu hatukuachwa tukwamba kuweni ndugu بل الله سبحانه وتعالى اللي توekea utaratibu Aya inayofuata katika sura hii na yoisoma ni aya ya 9 Allah anasema wa in taifatan minal mu'minina qatatlu fa aslihu fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitou yuhibbul muqsitin ikiwa makundi mawili katika waumini yanapigana basi yatatanisheni baina yao na ikiwa mmoja la hao mdhulumu mwenzie basi lipigeni linalodhulumu mpaka lirejee katika amri ya allah subhanahu wa ta'ala na likirudi basi yatatanisheni kwa uadilifu Yani fanyeni uadilifu hukumuni uadilifu likirudi hili kundi likaacha dhulma kumdhulumu mwenzake basi apatanisheni kwa uadilifu nafanyeni uadilifu hukumuni kwa haki hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wanaofanya uadilifu katika aya hii tunajifunza kumbe upo uwezekano wa waumini kuktalifiana mpaka wakapigana makundi mawili yakapigana na ilitokea katika zama za masahaba ikhtilafu iliyotokea wakapigana na bado walikuwa ni waumini kwa sababu Allah anasema infa fatani minal mu'minina qatatalu ikiwa makundi mawili katika waislamu wa yamepigana upo uwezekano wa kupigana Ikitokea hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatwaamrisha wapatanishwe ili warudi katika udugu wao Kwa hiyo kupatanisha ndugu waliyogombana ni jambo limehimizwa na ni jambo la kufanyiwa haraka Hilo ni moja jambo la pili ambalo ni, ni muhimu tunalofundishwa katika aya hii katika suala la kujenga udugu ni kufanya uadilifu wakati wa kupatanisha au wakati wa kuhukumu Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika aya hii kwamba tufanye hivyo fa infa'at fa bainahuma bil adli wa aqsitū inna Allaha yuhibbul muqsitīn Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapenda wanaofanya uadilifu. Kwa hiyo hata wewe unapokuwa umeletewa kesi ya ndugu zako wawili, wawe ni ndugu wa damu au ndugu Watu wa Uislamu. Watu wamektalifiana waka, wakaja kwako. Kwa sababu wewe ni mkubwa katika familia, una busara, kwa sababu wewe ni shekhe basi unaamrishwa ufanye uadilifu na usipendelee katika wawili hao ndugu wawili wanapotofautiana wakaktalifiana basi wewe fanya uadilifu baina yao na anayehukumu asitofanya uadilifu akampendelea mmoja kwa makusudi basi hajatengeneza udugu wao aya inayofuata Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii anasema innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaaha la'allakum turhamun hakika hapana vingine waumini ni ndugu patanisheni baina ya ndugu zenu tengenezeni baina ya udugu wenu na mcheni Allah ili mrhimewe aya hii Ndiyo msingi wa udugu wetu Ndiyo tunatangazwa kuwa sisi ni ndugu Allah Subhanahu wa taala tutengeneze udugu wetu na kupatanisha baina yetu Siondoke katika maudhui maudhui tunazungumza haki za udugu wa Kiislamu na hapa nawaonesha ya kwamba Allah alipotutaka tuwe ndugu akatuwekea utaratibu wa kufanya yale yanayotengeneza na kuimarisha udugu akayaamrisha na yale yanayovunja udugu akayaharamisha na kuyakataza na ukizisoma aya hizi unaona yaliyoamrishwa na yaliyo aya inayofuata Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha alladhina amanu لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب بيسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون اي من يؤمن Wasiwadharau wanaume wenzao huenda wakawabora kuliko wao na wanawake wasiwadharau wanawake wenzao huenda wakawabora kuliko wao wala msivunjiane heshima wala msitukanane wala msitane kwa majina mabaya ya kejeli ni uovu kumwambia mtu fasik baada ya kuamini na wasiotubu hao ndio wenye kudhulumu aya hii sasa na aya zinazofuata hapo mbele zinayataja yale mambo ambayo kama tukiyafanya yatadoofisha udugu wetu na kuuvunja jambo la kwanza linalotajwa katika aya hii ni dharau na dharau inadoofisha udugu na kuuvunja kabisa mtu anapojua kwa kwamba ndugu yake muislamu anamdharau labda kutokana na umasikini wake au duni wa hali yake au anamdharau kwa sababu ya kabila lake au anamdharau kwa sababu ya umbile lake au anamdharau kwa sababu ya hadhi yake duni katika jamii na kadhalika basi jambo hili linamrudisha nyuma katika kuimarisha udugu wake na ndugu yake. Na hii ni kwa wote. Wanaume na wanawake. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema huenda wewe ambaye unamdharau mwanzako au wewe mwanamke ambaye unamdharau mwanamke mwenzako ukawa sibora kuliko yule anayedharauliwa. Kwa sababu tafsiri ya ubora ulionayo wewe ni tofauti na alionayo Allah subhanahu wa ta'ala na ya Allah ndio ya uhakika una ufasiri ubora katika mali mali leo ipo kesho haipo wewe unayemwona hana mali kesho anakuwa na, na, na mali nyingi We utamdarau kwa sababu yeye si kiongozi hana hadhi na utamheshimu ule mwenye hadhi na uongozi leo huyu ni kiongozi kesho ni mtu dhalili kuliko mtu mwingine بسبب الله سبحانه وتعالى ameamua kumvua uongozi na kumdhalilisha qul illahumma تشاء mulk الملك من mulka تشاء tasha wa tansi al mulka mimman tasha wa tuizzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair mfalme wa wafalme wewe mwenye kumiliki ufalme wote unampa ufalme umtakaye na unamvua ufalme umtakae, unamtukuza umtakaye na unamdhalilisha umtakaye kununi mwako ndiyo kuna kunaheri yote kwa hiyo haya ambayo wewe huenda ikawa ndiyo sababu za kumdharau mwenzako sasa huenda ikawa baadaye ndiyo sababu za kumheshimu sasa kwa nini umdharau Utukufu ni katika ucha Mungu. Kipengele kinachofuata katika aya hii Allah jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatukataza ni kuvunjiana heshima na kutukanana. Na ikiwa mtavunjiana heshima baina yenu na mtatukanana mta basi hapana shaka ni kwamba udugu wenu utadhoofika na utavunjika kwa jambo hili linakatazwa jambo jengine kuhitana majina mabaya mtu anamwita mwenzake kwa jina baya ambalo halipendi au kama hamwiti basi analieneza kwa watu kwa sababu anaona akimuita pale itakuwa ni mtihani sasa kwa watu fulani ni fulani bwana au fulani vipi nani huyo asiyelewani si, umjui yule majina mabaya mabaya jambo hili pia halifai na limevunja udugu wa watu aya inayofuata Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya hii ni ya 12 sasa Allah anasema ya ayuha alladhina amanu jitanibu kathira min adh ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وقد الله ان الله تواب الرحيم اي م المؤمنين يجئ بشانا ذناي كثيره قواني بعضا wala msipelelezane msichunguzane wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi je yupo katika nyinyi anayependa kula nyama ya ndugu yake aliyekufa nalichukia hilo na mcheni Allah hakika Allah ni mwenye kukubali toba mwenye kurehemu mambo mengine ya msingi kabisa yanayofundishwa katika aya hizi katika aya hii katika kuimarisha udugu. Yesifanywe haya ili tusivunje udugu wetu. Mambo makubwa kabisa. La kwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala anatukataza wingi wa dhana. Kudhanidhani. Na kwa hakika kudhania na vibaya kumeharibu udugu wetu. Watu wengi wamevunja udugu na wenzao na wakashutumiana kwa sababu ya kudhaniana vibaya hakumpa mwenzake udhuru katika jambo alilosema au au walilofanya, akaona huyu amelifanya jambo hili kwa ajili ya kunidhalilisha tu mimi au amesema maneno yale kwa ajili ya kunidhalilisha tu mimi au kwa ajili ya kunidharau hakumdhania mwenzake vizuri na du maana tumehimizwa katika dini yetu ya Kiislamu kudhaniana vizuri na tuache dhana mbaya. Na we mwenyewe ujitahidi. we mwenye ujitahidi mjiweke katika mazingira ambayo hutadhaniwa vibaya. Sab si sawa ukawa umejiweka kwenye mazingira ya kudhaniwa vibaya halafu kataka watu wakudhanie vizuri. Umekwenda ba na glasi yako umeijaza juisi ya apple na faana pombe halafu uko watu wanapita wanakuona "Hamisi ah, lakini si pombe. Mimi ninakunywa juisi ya apple." Hii haiwezi kuwa sawa. Ile ni eneo alifai linauzwa vitu vya haramu. Kwa nini wewe usogee pale ule kitu cha halali? Hata yale mazingira pia lazima uyatengeneze. Dini yetu imetuwekea utaratibu huo. Lakini mazingira ya ku, ya kudhaniana vibaya, yakija watu akidhania wa vibaya, usilaumu. Na ndio maana dini yetu imekataza mnapokuwa nyinyi mko tatu, basi watu wawili wakanongonezana. Kunongonezana mnafahamu eh? kisi tuko watatu bwana mtume amekataza tukaitana watu wawili pembeni tunazungumza maneno ambayo watatu hayasikii kwa nini kwa sababu tunampa yule ndugu yetu dhana atudhanie vibaya kwa nini hao wanani labda au kuna kitu wanakizungumza kibaya dhidi yangu kama ingelikuwa ni kitu kizuri wasinge kujungumza pembeni kwa hiyo dhana mbaya ni katika vitu Vilivyoharibu haribu udugu wa Kiislamu kadhalika katika aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala anatu, anatukataza tusichunguzane tusipelelezane na kwa hakika sisi wanaadamu hatukamiliki na tuna makosa na mapungufu ukianza kumpeleleza mwenzako bila shaka utamkuta na mapungufu tu ukayachukia ukavunja udugu wenda ukaanza kuyaeneza na hapo udugu utavunjika Kadhalika jambo jingine linalotajwa katika aya hii ambapo tunakatazwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wala yaghtab ba'dhukum ba'dhan wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi kusengenyana na kusengenya ni kumtaja ndugu yako akiwa hayupo kwa jambo ambalo linamchukiza Bana Mtume alipotoa tafsiri hii sahaba mmoja akammuuliza je, ikiwa hilo jambo ambalo mimi nnamsema ndugu yangu analo ni kweli uko hivyo? Bana akamwambia ikiwa analo umemsengenya, ikiwa hana sasa huku umsengenye wewe umemzulia kabisa. Katika mambo yaliyovuruga udugu, ndugu wa damu na ndugu wa wao uislamu ni kusengenyana baina yao na kwa kweli kusengenyana ni katika mtihani mkubwa tulionao katika zama zetu za sasa watu wanasengenyana sana na kule kusengenyana kunaleta chuki baina ya ndugu hata ndugu wa damu yule bwana yule ana matatizo sana yule sisi tumekwenda kule bwana mnajazana mna chuki baina yenu kiasi ambacho chuki ile inaweza kuzidi mpaka ukawa hamwangaliana vizuri ukakuta ndugu wa damu wa Islamu na ndugu wa damu wamefarikiana kwa sababu ya kusengenyana